Mikko? Väestörekisterikeskuksesta Mikko Salmi, vaan tervehdys. Terve. Hei kuule, tehdään ihan tällaista tarkastussoittokierrosta. Meillä on lista tällaisista vähän niin kuin omalaatuisemmista etunimistä. Ja teillähän on juurikin, onneksi olkoon, syntynyt tuossa noin alkuvuodesti tyttölapsi. Joo. Ja hänen nimekseen mun papereiden mukaan on Della. Joo. Tämähän ei ole mitenkään hirvittävän niin kuin yleinen nimi. Ei joo. Saanko sen verran kysellä hiukan taustoja, että, että minkä perusteella tällaiseen nimen on päädytty? nyt oikeastaan mitään sellaista selitystä on, että, että vähän aikaisempi nimi Ellalle haettiin. Niin, koska, koska tässä on tullut nyt sellaisia ongelmia, luonnollisesti sehän on niin kuin yhteiskunnalle yksinkertaisempaa, mitä vähemmän meillä on erikoisia etunimiä. Mm. Koska se sitten taas saadaan kaikenlaiset rekisterit pidettyä huomattavasti pienempinä. Ja, ja me ollaan sitä kautta lähdetty nyt ottamaan tällaisten niin kuin vanhempiin yhteyttä, jotka on antanut lapsille niin kuin tällaisia erilaisia etunimiä. Joo. Ja, ja näitä Della-nimiehän on, on niin Suomessa yhteensä neljä kappaletta. Joo. Ja me ollaan näihin muihin oltu jo yhteyksissä ja he ovat, ovat niin suostuneet siihen, että on mahdollista vaihtaa lapsen nimeksi Ella. Eli mm. miltä tämä, miltä tämä niin te, teidän korvaan kuulostaisi ajatuksena? Ei sovi missään tapauksessa. Koska tässä vaiheessa, koska lapsikin on vielä niin pieni, niin, niin hän ei ole sinällään ehtinyt vielä tähän nimensä tottua. Ei sovi missään tapauksessa. Eli jos Della vaihtaisi Ellaksi, niin sehän olisi... Niin Huomattavasti helpompaa sitten niin kuin yhteiskunnan kannalta. Mutta meidän kannalta ei ole. Ei sovi. Ei missään tapauksessa. Mutta tehän sitten jatkossa pitää vaikka lempinimeä niin kuin Della. Ei siltikään. Ei onnistu. Että jos virallisiin papereihin muutettaisiin toi ei. Eikä. Tämä on ihan poissuljettu ajatus. On. Käsittääkseni tästä kuitenkin on niin kuin myös papin kanssa jonkun verran keskusteltu silloin ristiäisten aikaan. On, aitoon. mutta hän sanoi, että se on hyväksytty ja sen takia me se annettiin. Sitten joo, ja... joo. No, mitäs kummit reagoi tähän näin silloin, kun, kun te kerroitte tällaisesta nimestä? Ei mitenkään. he erittäin paljon nimestä. Joo. Esimerkiksi Tomi myös. Joo. Et, et, niinku, hänen mielestään nimessä ei ole mitään sellaista aihetta. Esimerkiksi, teenkö mun aamun Voi helvetti. <sikki> Miten kuvailisit niinku, asteikolla yhdestä kymppiin, millä numerolla meni läpi? Täysin. <sikki>